15. fejezet Csata a szerencsés 13 fedélzetén Alvin a viharpengét a feje fölé emelve közelített hablaty felé. Hablaty lehunyta a szemét és várta a végzetét. Ám ebben a pillanatban fogatlannak sikerült végre lelöknie magáról a hordót, amelyet Alvin borított rá. Öt perce mást sem csinált, csak újra és újra teljes erőből nekirepült a hordó oldalának. Végül összeszedte minden erejét, és a hordó végre felborult. Nagy sebességgel gurulni kezdett a fedélzeten, fogatlan pedig benne forgott. A hordó egyenesen állnak Alvin lábához gurult, aki elveszítette az egyensúlyát, és elesett. Alvin meglepetten felkiáltott. A szám kivetettek, egy pillanatra kiengedtek, mire plépofa megfordult és leterítette csavart szarvút az állára bevit régi módi jobb És ekkor elképesztő felfordulás alakult ki a szerencsés tizenhárom fedélzetén. A huligánok kihasználták a támadóik figyelmének lanyhulását, és hogy a késeket egy pillanatra elvették a torkuktól. A ah, ez már jobban tetszik! Megmutatom én nektek, milyen pohányok lettek a huligánok! <gül> – Üvöltötte plépofa, majd kieresztette egy viking harci kiáltást, és csupasz kézzel esett neki az ellenségnek. Egymáshoz ütötte két számkivetett fejét, egy harmadikot vesérúgott, és amikor az összegörnyedt a fájdalomtól, Lépofa a hátán átugorva nézett szembe az újabb ellenfelekkel. Nem biztos azonban, hogy nélkül sokáig bírta volna, ha sör, ha sú, nagy ülep, nem siet a segítségére. A testvérek, akik öt perccel korábban még egymás torkának estek, most válvetve harcoltak az ellenség ellen. A csata a szerencsés tizenhárom fedélzetének történetét sok-sok évig mesélték a huligánok gyerekeiknek és unokáiknak. A számkivetett törzs katonai erejéről legendák keringtek az egész viking világban. A huligánok azonban elszántak és dühösek voltak. A szabadságukért küzdöttek, ezért ádázabbul és elkeseredettebben harcoltak, mint talán azelőtt vagy azóta bármikor. A csata után nem kevesebb, mint húsz fekete csillagot osztottak ki a harcosok között. A fekete csillag kitüntetést harcosok kapják a csatatéren mutatott példás bátorságért. Nem csoda, hiszen aznap élvezett volt nézni a bemutatott kalóz harci módszereket. Tisztelgés volt ez az öreg harcos, bélhangos előtt, hiszen a harcosok többsége mindent tőle tanult. A fedélzet egyik sarkában például Balgabamba mutatta be a fejszetánc néven ismert, rendkívül bonyolult módszert, amely abból áll, hogy a kalóz boszorkányos gyorsasággal dobálja a pörgőforgó fejszéket egyik kezéből a másikba, és ha ezzel már összezavarta az ellenfelet, lecsap! Az árbócnál harcoltak a kalózképző tanfolyam jelöltjei. Derekasan küzdöttek a kétszer nagyobb szám kivetettekkel, bevetettek mindent, ami a kardforgatás a tengeren, csak kezdőknek órákon tanultak. Halvér különösen meglepet mindenkit. Amint a csata elkezdődött, teljesen elveszítette a fejét, neki esett az ellenségnek, dősen rikoltozott, és úgy forgatta a kardját a feje felett, mint egy őrült. A vikingek ezt gárgyulásnak hívják, és az erre képes harcosokat nagy becsben tartják a viking társadalmakban. Halvérnél szerűtlenebb gárgyulót elképzelni sem lehetett. tehát ez van, az ilyesmit soha nem lehet kiszámítani. A számkivetettek is elkerülték, mert egy gárgyulót mindig tiszteletővez, akkor is, ha csak 150 centi magas, bandja és biceg és cseppet sem konyít a kartforgatáshoz. És el kell ismerni, ha nem is szívesen tesszük, hogy Takonypócs is lenyűgözően, ügyesen és bátran harcolt. Gyors csukló mozdulatokkal előre-hátra, jobbra-balra suhintott a villámcsapással, de egy gyönyörű kivitelezéssel mutatta be a pusztító védelmet, a fogást, és a végső vágást és még számtalan egyéb nehéz mozdulatot. Öt perc után nem kevesebb, mint három, nála sokkal nagyobb és súlyosabb szám kivetett hevert körülötte a fedélzeten. Ezt a rekordot azóta sem tudta megdönteni egyetlen kalózjelölt sem. Szívesen állítanám, hogy hablat is hasonlóan csodásan harcolt, de nem tehetem, mert nem lenne igaz. Emlékezzünk, hogy hablatynak kificamodott a vállakardja, a hosszú penge pedig a homokban hevert valahol a kopponyák szigetén. De azért hablat is megtette, amit tudott. Villámgyors bal kezével kivette a kulcsot csavart szarvú zsebéből, amíg az egyesen köpő bélhangossal harcolt. A kulcsal kinyitotta annak a négy vagy öt huligánnak a bilincseit, akiket a szám kivetetteknek már sikerült rabláncra verniük. Ezután ezek a huligánok is csatlakoztak a többiekhez. Fogatlan ismét zűrzavart okozott, amikor kirepült a hordóból, kábán és kótyagosan, de azért beleharapott az első szőrös lába, amit meglátott. A szőrös láb történetesen egy kimondhatatlanul kövér szám kivetetthez tartozott, aki erre annak rendje és módja szerint el is dobta a fákját, egyenesen bele a ribizli hordóba. Csak tor a tudója, hogy mi volt abban a ribizli borban, esetre az egész hordó lángra lobbant. Vadul tomboltak a lángok. A vitorla is égett, sűrű fekete füst gomolygott a fedélzeten. Sorra ugráltak ki a harcosok a szerencsés tizenháromról a lángok elől. Plépofa hasra érkezett a tengerbe, majd fröcskölve elindult a számkivetettek hajója a pörőfej felé, ahol folytatódott az ádás küzdelem. Ahogy elérte a pörőfej oldalát, visszafordult a fiai felé. Hát, ah, gyere már, hab <sQué> – Apád, igaza van? – a e fogatlan. Me. – Mennünk kellene. Hablagy tétovázott. Halvér még mindig a szerencsés tizenhárom fedélzetén harcolt. A gárgyulás teljesen elvette az eszét. Kivont karddal ment Alvin után, hogy végezzen vele. Alvin a kincsért loholt. – Halvér! – kiáltott a hablac egy helyben topogva. – Ha most nem megyünk, akkor itt ragadunk! De már késő volt. Fentről hangos rrrrreccs hallatszott, és az égő árbóc belezuhant a tengerbe. Plépofa a pörölyfej fedélzetéről rémülten nézte, hogy a szerencsés tizenhárom fejjel lefelé fordul, és hablagy halvér, alvin és fogatlan a hajótest alászorul. A hajó Plépofa szeme láttára sűjtett el, és Plépofa tudta, hogy ezen a helyen az óceán a part közelségének dacára is nagyon-nagyon mély, még homár csapdákat sem szoktak ide kitenni. – Habla! – üvöltötte Plépofa kétségbe esetten. Tudta, hogy soha többi nem látja viszont a fiát, hiszen ki tudna élve kijutni ebből a helyzetből.